والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد ابن عبد الله عليه افضل الصلاة واتم التسليم وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وتقا وصلاحا يا ارحم الراحمين Leo insha Allahu Taala tunaanza risala hii ya pili ambayo imeambatanishwa kwenye kitabu hiki na waqidu alislam Vitenguzi vya uislamu au mambo yanayobatilisha uislamu wa mtu tutasoma isha Allahu ta'ala uh, matnan alafu kisha tutaanza kuviishi hivi vitenguzi kimoja baada ya kingine bishai'im minat tafsil wa namna ya upambanuzi kidogo na kwa nini vimetajwa kumi tu na je ni hivyo tu au viko vingine lakini je vitenguzi hivi tukitazama uhalisia wa maisha yetu ya kila siku vimo au havimo vinatugusa au havitugusi kwa hiyo kueni makini utasoma hii matni yote kwa maana vitenguzi vyote hivi alafu baadaye tutavirudia kimoja baada ya kingine ki insha Allah Nakulu musta'inina billahi nawaqidul islam qala al-shaykh al-imam muhammad ibn abd al-wahhabi rahimahullahu ta'ala اعلم ان نواقض الاسلام عشره نواقض الاول الشرك في عبادة الله تعالى قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار ومنه الذبح لغير الله كمن ذبح للجن او للقبر الثاني من جعل بينه وبين الله وصائط يدعوهم ويسالهم ويتوكل عليهم كفرا اجماعا الثالث من لم يكفر المشركين أوشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفرا الرابع من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه او ان حكم غيره احسن من حكمه كالذين كالعلى ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقم ولا فرقه في جميع هذه النواقض بين الهاذل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 mimujibati ghadhabihi wa alimi iqabihi wa sallallahu ala khair khalqihi muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam hivi ndiyo vitenguzi 10 vinavyotengua uislamu wa mtu sasa tukirudi mwanzo mwadarsa yetu vitenguzi hivi kumi, vimetajwa katika kurasa tatu, tu au katika karatasi tatu, lakini wanawachuoni mashekhe ulamaa mashehe katika kuzifafanua hizi na wametunga muallafati vitabu sisi tutazungumza kwa mukhtasari kidogo angalau lakini tupate kuelewa walau kwa mapana kidogo shekhe rahimahu taala ameanza kitabu chake kwa kusema ilam ilam maana yake jifunze ujue yani alipoanza kutaja hii risala yanawakidhul islam vitenguzi vya uislamu ameanza na ibara inasema ilam wewe muislam jifunze ujue tambua na uzingatie anna nawaqid alislam asharatu nawaqid kwamba vitenguzi vya uislamu ni vitenguzi kumi. ndugu zangu nataka nikutana kutana baisheni kidogo utaratibu na mpangilio wa muislamu kujua dini yake kwa hiyo naomba mniskilize kwa umakini Mwislamu akisha tamka shahada. Sawa. Akaikubali. Ana wajibu wa kujifunza nguzo tano za Uislamu. Ambazo ni zipi? Tukumbushane. Na? No? Aha. Shahada. nguzo ya kwanza ya uislamu shahada ya pili swala ya tatu bona msemi Zaka ya nne soma ya tano kuhiji katika nyumba tukufu ya Allah ukishatamka shahada ukasema mimi nimekubali Anahu la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah hi shahada inatakiwa uitamke baada ya kuijua illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun unaishuhudia haki hali ya kuwa unajua fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbika fa'lam jua kwanza ukishajua ujue nini annahu la ilaha kwamba mambo yalivyo hakuna muabudiwa wa haki ila mmoja ambaye ni nani Allah ukishajua hivyo unatakiwa ujifunze nguzo tano za Uislamu hadithi ya jibrili ambayo mnaijua tuliisoma hata katika 40 na wawia, sawa alipokuja Jibril kwa mtume sallallahu alaihi salam anamuuliza mtume ya Muhammad akhbirni an anil aliuliza kuhusu Uislamu mtume akamfundisha Jibril Uislamu akasema alislamu antashahada Allah ilaaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah wa tuqima as wa tu'ti akamfundisha nguzo tano za Uislamu kwa hiyo topiki ya kwanza ya masomo baina ya mtume na Jibril ilikuwa ni nguzo tano za Uislamu ndo nasema, Ukisha kuwa Muislam ujifunze hizi nguzo tano usijue za Uislamu Bahati mbaya sana hizi nguzo tano tunazijua kuzitamka lakini mchanganuo wake hatuujui kwa sababu baada ya shahada nguzo inayofuata ni swala. Hii swala tunayoswali, Waislamu wanaoswali wameisoma? Hii swala ambayo Waislamu wanaisali wameisoma? Kwa maana mtu kukaa hasa kwa mwalimu nisomeshe swala. Ni wangapi? Wengi alijikuta anaanza kuingia msikitini akaingia akaingia mpaka akazoea hivyo akawa anakopi kopi watu wanavyokwenda basi na ndio maana hata wale wateja wetu wa Ramadhani sawa anakuja tu kujitambulisha kwamba na mimi ni Muislamu Tunamuonaona lile 10 la kwanza ikifika tukagawa ile katikati Ramadhani 15 wanakwenda kujiandaa naidi Ramadhani 15 maandalizi ya yanaanza wanatoeka msikitini 10 la mwisho ndio usiseme wanabaki wale ambao wani kawaida wapo au waswaliji walishagajisajili moja kwa moja au wanabakia Sasa kwa nini wasiondoke hata swala yenyewe haijui hajui ladha yake hajui kwa nini anasali Hicho kinachosemwa hakijui athari hawezi kuiona Kwa hiyo ujue nguzo tano za Uislamu. Ukisha jua nguzo tano za Uislamu kwamba huu ni Uislamu kuna wajibu mwingine huu wa kujifunza mambo yanayoweza kuutengua Uislamu wako. ambayo hayajulikani kwa wengi katika Waislamu. Kwa sababu huu Uislamu Sio kwamba ukishakuwa umejisajili ndio basi we ni wakudumu. Tuko pamoja. Unaweza ukajijua umo kumbe haumo. Ni hatari sana. Unaweza ukajijua umo kumbe ulikwishafanya jambo likakutoa. Lakini kwa kuwa hautokuwa na alama fulani wewe ukawa unajihesabu umo lakini kumbe haumo. Kwa nini? Kwa sababu ulifanya jambo katika mambo yanayokutoa na ndiyo maana Sheikh Mwisho kwenye kitabu mmeona anasema hivi vitenguzi nilivyovitaja hakuna tofauti kati ya mtu atakaye hivi moja kwa ujinga. Mbili, kwa utani utani hivi. Tatu, kwa anasema baina alhazil Ngoja nirudie inani vitenguzi hivi kumi, la farqa fi jami'i hadhihi anwaqif baina al-hazil wal-jad wal-khaif hizi hazitomtofautisha mtu ambaye alikuwa anatania tu au yuko siria zikafanya kweli anajua au woga tu ndio limtuma kufanya unajua niliogopa sasa ikabidi tu niseme au unifanye kitenguzi katika vitenguzi akasema isipokuwa mtu mmoja tu ambaye hukumu haito mkumba al mukrah aliyetenzwa nguvu Kwa hiyo wajibu wa kuvisoma hivi vitenguzi vya Uislamu ambavyo ni kumi vimetajwa sio kumi tu tutakuja kuona Ni wajibu Wanawachuoni wanasema hasa hasa ukizingatia zama tulizonazo kuna watu wanalingania katika hivyo vitenguzi lakini kama hauvijui unaweza ukalinganiwa na ukaviingia alafu hujui hali ya kuwa unadhani kwamba unapatia na mifano nitakuja kukupenia halisi kwa mantiki hiyo Yatakiwa mtu ajue ili aweze kuchukua tahadhari <clears throat> mwanachuoni al-allama sheikh salih al wakati anafafanua vitanguzi hivi akasema wengi miongoni mwa watu za mazetu hizi wameingia katika vitenguzi hivi kumi vya Uislamu hali ya kuwa hawajui kwa sababu ya fitna kwa sababu ya kufitinika akatoa mfano alfitnatubilqbur mfano wa kufitiniwa kutokana na ibada ya makaburi ibadatulqbur Hili jambo kuna watu wanalingania ndivyo sivyo wanawalingania watu na na kuwatajia fadhila na kuwasomea hadithi za uongo sasa mtu asiyejua anavutika hawa mabwana wakubwa masharifu hawa mawali wa Mungu hawa kwenda kuzuru makaburi yao kuna baraka kubwa kwenda kuweka nadhiri kwenye makaburi ya mabwana wakubwa hao kuna baraka kubwa watu wakafunga misafara wakalipa fedha wakatumia muda wakatumia wakakubali usumbufu na mateso kwenda kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa wa hum ya hasabuna annahum yuhsinuna sun'a ni mfano wa kwanza atalluq bil amwat Watu kujifungamanisha na hao waliokufa Kuna watu wamefika levo katika swala hili la kuadhimisha makaburi na watu wa makaburi wana mafungamano makubwa na hao wanaoitwa mawali kuliko mafungamano walionayo na Allah Subhanahu wa Ta'ala Wananyenyekea kwenye makaburi hayo wakifika na kudhalilika na kugaragara kuliko wanavyomdhalilikia Allah Subhanahu wa Ta'ala bali wana hofu na hao waliomwe kwenye hayo makaburi kuliko hofu walionao baina yao na Allah Subhanahu wa Ta'ala Hii ni hatari Kwa hiyo hasema wako wengi sana ambao wanasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wa kaswali wa wakatoa wakafunga mwezi wa ramadhan lakin, wanahiji na kufanya umra lakini nahumyankudhuu dhalik lakini wanavibatulisha vyote hivyo kwa jambo hili tula kwenda kuabudu makaburi na hii nataka ikhlasu kweli kweli mtu kuamua kuachana nalo hili ikisha kuwa mtu amelifunga kwenye moyo wake ndio itikadi yake Inataka ukweli hasa kuliacha. Kimwambia mtu jambo hili naweza likabatilisha swala yako, likabatilisha hija yako, likabatilisha funga zako zote, likabatulisha amali zako. Ili kuelewa anataka taufiki ya Allah mwafikishe. Na hasa ukizingatia wanapandikiziwachuki kuwachukia wale wanaoaeleza haki. Shida inaanzia hapo. Rogu zangu mwanadamu yoyote yule iwe amefika levo yoyote ya uchamungu la yaamanu ala nafsihi min alfitna asiaminishe nafsi yake kwamba ye hey, yuko salama fitna haiwezi kumkumba kamwe haiwezekani levo yoyote utakakuwa umefikia ya uchamungu levo yoyote utakayokuwa umefikia ya elimu usiaminishe nafsi yako kwamba wewe umefika levo sasa sheitani sasa anakuogopa hawezi kukukurubia fitna haziwezi kuwa karibu na wewe hakuna mwanadamu wa hivyo na haya anayasema kwa Ushahidi ushahidi nitakupeni nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam ambaye nabii huyu Allah amemuhusu mtume afate mila yake thumma auhaina ilaika anitabi milata Ibrahim hanifa kisha tukakuhusu wewe Muhammadi kwamba fata mila ya nani? Ya Ibrahim. Sawa. Qul sadaqallahu fattabiuu millata Ibrahima hanifa. Kisha tukahusu sisi ummati Muhammadi, tufate mila ya nani? Ibrahim. Huyu pamoja na level yake ya tauhidi na uchamungu bado hakujiamini kwamba yuko salama na ushirikina Allah jalla wa ala amenuku maombi aliokuwa akiomba na muomba Allah juu ya nafsi yake na kizazi chake wa jibni wabaniya an naabudul asnam rabbi innahunna adlalna katiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni waman asani fa innaka rahim nabi ibrahim yatadharra ila allah ananyenyekea kwa allah anamuomba amnusuru yeye na kizazi chake wasije kuabudu masanam yalema sanamu aliyokwenda kuyabomoa kwa mkono wake lakini bado alikuwa hana ile kujiamini Siyo hivyo tu Allah jalla waala alana maombi ya nabi Ibrahim anamuomba Mola wake anasema rabbi ja'al hadhal balda amina eh Mola wangu mlezi ninakuomba ujalie mji huwa au uwe ni mji wa amani wajinubni uniweke mbali mimi wabania na watoto wangu na hapa tunajifunza nini? Kila mtu anatakiwa akiombe kizazi chake. Wajnubni wa bania niepushe mimi na kizazi changu anaabud al-asnam tusifike pahala tukaabudu masanamu. Tusisahau vizazi vyetu. Si nabi Ibrahim tu lakini wako ambao pia hawakuwa na na, na na amani juu ya watoto wao baada yao Allah nasema am kuntum shuhada id hadhara yaquub al mautu id qala libanīhi ma ta'budūna min ba'dī Nabiyullah Yaquub yalipomhudhuria mauti akawahudhurisha watoto wake mbele yake anataka kujiridhisha mi baba yenu naondoka duniani lakini Aqida yenu itakuwa ipi baada yangu nikitoka duniani? Ma ta'buduna min baadi? Mtawabudu nini baada yangu? Kalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Hapa sasa akaridhika. Nikiondoka na wacha salama mkiwa kwenye aqida safi. Nabi Ibrahim alipomwambia Mola wake amkinge yeye na watoto wake wasije kuwabudu masanamu alisema Rabbi inna hunna adlalna kathira minan nas Ee Mola wangu haya masanamu yamewapoteza wengi miongoni mwa watu Hii inamaanisha unapoishi katika mazingira yenye shari wakati wote unaweza ukateleza ukaingia kwenye hiyo shari. Kwa hiyo usijiamini. Na maana hata Hudhaifa ibn al katika hadithi ambayo tulisoma kana an-nasu yasaluna Rasul Allah anil anil khairi wa as'aluhu mahafata an yudrikani. Watu walikuwa wakimuliza mtume kuhusu khairi lakini mimi nilikuwa namuuliza kuhusu shari ili isije ikanikumba hiyo shari kwa hiyo kukithiri kwa shari katika jamii kukithiri kwa maovu katika jamii kuna mfanya muumini mwenye kuiogopea nafsi yake achukue tahadhari yake yeye na kizazi chake na familia yake uwe unawaangalia angalia watu wako unawakagua kagua unazikagua imani zao unaijenga imani yao taratibu kadiri iwezekanavyo na hasa katika zama hizi ambazo tumeshughulishwa na kutafuta pesa. Unaweza ukajikuta kwamba we uko perfect unafanya vizuri lakini kumbe unachokifanya we unalea miili yao tu, umesahau roho zao. Kulea miili yao ni kuwaletea ugali. Ni kuwapeleka hospitali wakiugua. Kwa hiyo wewe umekuwa umechagua kuhudumia miili. Hii ambayo ni chakula cha wadudu. Na pengine unaweza ukasema mimi ni baba bora. Watoto wangu wanakula vizuri, wanavaa vizuri, wanalala vizuri, mambo yao mazuri, afya yao ni nzuri kwa hiyo mimi ni baba bora. Ujue akida yao. Dini yao mausiki. Wewe ni baba uliye feli. Sio baba bora. Ni baba uliye feli. Kwa sababu umesahau kitu muhimu cha kushughulikia ambayo ni imani yao akida yao uislamu wao unaweza ukawa na bidii ya kukagua vitabu vyao vya shule lakini madrasa unajua ataka kama anayo ujui msafu kama hakupewa madrasa wewe uweze kutoa shilingi 7000 kununua msafu ni ghali sana lakini kitabu cha physics hata elfu 1030 utanunua tu hawa tunaowalea wana, wanaangalia wanaona kumbe hii ni bora kuliko hii ndio maana mzee yuko makini na hii akifeli huko akufanya homework ni mkali unamtandika viboko lakini asipenda madrasa hamna shida wala huulizi Wakati mwingine ni lazima tuambiane maneno magumu kidogo ili tuweze kutanabahi, sio? Eh, ni muhimu. Kwa hiyo, narudi kwenye point. Ni wajibu kwa Muislamu baada ya kujifunza nguzo tano za Uislamu ajifunze pia vitenguzi vya Uislamu ambao kaujua. Avijue. jifunze Uislamu kwa kujua nguzo tano za Uislamu sharti za Uislamu na vile vinavyotengua Uislamu ili uweze kuchukua tahadhari navyo kwa sababu tunaishi katika zama ambazo watu wengi leo hii wameingia katika shirki hali ya kuwa hawajui tulisoma huko nyuma sababu ya kwanza kabisa Iliyosababisha sababuisha ushirikina hapa duniani ni nini? al fi salihin Kupetuka mipaka katika kuadhimisha watu wema. Hawa ni masharifu mabwana wakubwa hawa waheshimiwa. Katika surati Nuh Allah subhanahu wa ta'ala habari za Nabiiullah Nuh alaihi salatu wassalam. قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا faqultastaghfiru rabbakum innahu kan ghaffara yursilis samaa alaykum midrar akaeleza mpaka waqalu wao sasa watu wa shirki watu wa kuabudu masanam watu wa kuadhimisha makaburi wakawa wanasema zidi ya da'wa ya nabiyullah nuh na kuwahada watu na kuwapambia ibadatun qubur ibadatul asnam waqalu la tadhurun alihatakum wala tadhurun wadda wala sawaa wala yagutha wa yaooq wa nasra kwa hiyo hata batil kuna watu wanailingania lakini wanaivisha vazi la haki inekane ni jambo la haki waqalu la tadhurun alihata jamani msiache ibada yenu msiache mila za wazee wenu kwa sababu ya hawa wanaoleta habari ambazo hatukuzikuta kwa wazee wetu achaneni na hawa watu wa dini mpya hawa si achaneni na hawa wanaoharamisha kila kitu huu taratibu tumeurithi sisi kwa mashekhe wetu sasa mtu akisikia kumbe ni taratibu zimerithiwa kwa mashekhe a ah, la tadhurun alihatakum wale watu anabiullahi wa nuuh waliambia watu wake wao jamani msiache waungu wenu msimuache wadda nasuaa yaghutha yauqana nasra haya ni majina ya wajawema wadda suaa yaghutha na nasra haya ni majina ya wajawema fi qaumi nuuh katika zama za nabii hawa watu walipokufa ile jamii ikatengeneza sanamu zao yakawekwa kwenye majalisi zao walizokuwa wakikaa baada ya mda fulani kupita sheitani akawaletea wahi kwamba hawa wajawema hawa wazee wenu hawakutengeneza sanamu zao burebure. ilikuwa malengo yao wanapofikwa na matatizo Huomba kupitia wao na matatizo yakaondoka ikaanza huo utaratibu wakati huo wakasahau kwamba kuombwa ni Allah subhanahu wa ta'ala yakaenda hayo Nabii Nu daawa kwa siri kwa dhahiri usiku mchana mmoja mmoja kwa vikundi njia zote akazitumia lakini wapi kuna kundi lingine msimsikilize huyo achana naye huyo amechanganyikiwa huyo ameacha mila za wazee wake ndio maana mnaoona amechanganyikiwa anasema mambo asiyoyajua akapewa majina yote mabaya mpaka ilipofika wakati Nabiiullah Nuh no Allah akamwambia kwamba sasa juhudi uliofanya inatosha na ustaraji kupata muumini mwingine hata mmoja. Yaani hakuna atakayeongezeka au walioamini wa ndiyo hao basi. Wa uhi ila nuhin anahu la yu'minu min qawmik illa man qad aman. Hakuna mwingine atakayeamini hao walio amini. amini. ndio ikaja amri wasna'il fulka. Sasa tengeneza jahazi. Bakora yao inakuja kaanza kutengeneza jahazi wakamfanyia dhihaka, wakamfanyia maudhi mpaka akawa anasema intaskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskhharun sasa kwa sasa mnatufanyia maskhara lakini utakuja wakati na sisi tutakuchekeni kama mnavotucheka sasa utakuja kujua na kweli ilipokuja adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala waliangamia na wakawa hawana namna nyingine ya kuweza kujinusuru sasa muislam kuvijua vitenguzi vya uislamu ukavibaini na ukawa ukijikagua na ukawakagua watu wako wa nyumbani kwako ni muhimu sana sana sana leo hii kuna walinganizi wanaolingania katika ibada qubur na kuyapambia hayo yaonekane ni matendo mema na kuwahamasisha watu na kuwashajiisha watu waweze kwenda kwenye ziara kama hizo na kuambia jambo hilo sio shirki isipokuwa tunatawassal kupitia wajawema. tunamuomba Allah sisi hatuwaombe hao tunamuomba Allah kupitia hao wajawema, lakini hii ni hoja ile ya zamani na Waliposema maana aabuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Sisi hatuabudu hawa tunapitia kwao kwa heshima zao na jaha zao na utukufu wao mbele ya Allah watukurubishe kwa Allah. Allah anataka umwombe direct wewe ya nini? Mfano ngoja nikupeni mfano halisi. Unataka kwenda kuonana na mkubwa fulani mfano mheshimiwa rais una shida ya kuonana na wa rais sawa alafu pengine ukapata fursa ya kuonana naye moja kwa moja yeye umwambie shida yako sawa alafu mwingine anakuambia ukifika pale ikulu nitakupa mtu anaweza akakufikisha wakati wewe una kibali cha kwenda direct ipi ndiyo bora kusubiri mtu akakusemee kwanza alafu baadaye ndiyo uende au uende direct uende direct kwa sababu huyu anayekwenda kukusemea wewe subiri hapa mimi nitakwenda kumwambia wa shida yako huwezi kufikisha kama ninavyotaka kufikisha mimi lakini pia sitopata fursa ya kumuona mi nataka nimuone nimwambie tuulizane aniulize ni mjibu, anitatulie shida yangu. Sasa Allah amekupa njia ya kuongea naye direct wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata adda'i idha da'an wao nasema hapana lazima nipitie huku Situmelwana Kwa hiyo ilikuwa naeleza umuhimu wa kuvijua hivi vitenguzi kumi vya Uislamu Ilam, juwa anna nawaqidh alislam 10 nawaqidh kwamba vitenguzi vya uislamu ni vitenguzi kumi. na wachuoni wakasema si kumi tu Shekhe Saleh Al-Fawzan anasema vinafika 400 na ni vitenguzi 400 na lakini katika kitabu hiki Sheikh amechagua kumi kwa nini? Kwa sababu zifuatazo natamani mzizingatie. Sababu ya kwanza li'anna al-aktharu Sababu ya kwanza. Kwa sababu hivi kumi ndio vinatokea mara kwa mara kwa watu wengi. Ndio maana akasema vitenguzi vya Uislamu ni kumi. Sababu ya kwanza. Mbili, Wa li'anna akthara khatura na kwa sababu hivi kumi vina hatari zaidi kuliko hivyo vingine Kwa ila sio kumi tu ila vimekuwa mashuhuri kwamba nawaki dhul islami ashara Vitenguzi vya uislamu ni kumi lakini ni zaidi ya hivyo na vimetajwa katika vitabu mbalimbali mbali, katika, katika hasa katika vitabu vya fikihi kuna mlango maalumu unaitwa babu Rida takuja kusoma nadhani katika kitabu mnachoendelea nacho na shekhe Nahman hafidhahullah taala tutakwenda kukutana na huu mlango unaoitwa babu rida mlango unaozungumzia kuritadi. vipi mtu anaritadi katika uislamu na hukumu zinazofungamana na murtad tazitu, mta, mtakuja kusoma hapo vipengele hivi tukirudi katika matni ndio bado umeisha <laughs> Basi leo tutashika na mukaddima huo wa kueleza umuhimu wa vitenguzi vya Uislamu insha Taala katika darasa itakao ukuja, tutakuja kwanza anaqidhul awwal kitenguzi namba moja, ashirku fi ibadati Allah kumshirikisha Allah jalla wala katika ibada zako hicho ni kitenguzi namba moja, tutakuja kwanza hicho tukifafanue insha Allah sasa tuisikilize adhana <coughs> na ndio tunakwenda kuanza darsa maalum la kuvijua hivi ambavyo ni kumi mashuhuri lakini sio kumi tu isipokuwa vimetajwa hivi kwamba ndio vinatokea mara nyingi kwenye maisha yetu na ni vitu ambavyo ni hatari sana binaweza kumtoa mtu katika uislamu hali ya kuwa yeye hajui akabakia anajiita muislamu kumbe alikwisha kutoka. kutoka hiyo tuwe makini pale tunapokwenda kuvisoma Allah.